fanboy. Någon som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby, oftast till den punkt att det kan vara anses som besatthet. Det här är beskrivning för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur skapar sug efter kunskap är en fanboy. Och den här podcasten är just för alla de fanboysen där ute som kör efter just spel, film, TV och spelutveckling. Helt enkelt. Till alla de där okända fanboysen där ute. Välkommen till Unknown Fanboys Podcast. Jag heter Fredrik Olsson, 33 år i Geek och spel och filmnörd, och jag betonar just på 33 år därför vår lilla kamrat Dani Larsson inte med oss idag, och han är ju 34, så alltså han är mycket mycket äldre. Och vi har med oss även Max Lövström, student 3 år på spelutveckling här i Göteborgs universitet. Det tar till jag Det visar sig att jag är en Enemy fanboy i alla fall. Mm, Enemy fanboy number one skulle jag säga. Rob Veldarion Larsen. Och så här sätter vi en valfri beskrivning. <laughs> valfri beskrivning. Jag är allmänt beskriven ja. Bra. <laughs> Generell ja. fanboy. Ja. Ja. genialt fan, precis uh, overall nerd så är det bara. jag måste, ja. jag måste bara berömma med Fredrik det var, det var bästa intro du har gjort hittills tror jag. ja uh, du lät väldigt så här, jätteglad när du sa det. Du, vanligtvis har du en väldigt så här, seriös ton över det hela men du lät så här, väldigt så här uppit, väldigt, väldigt så här, uppåt, glad. ja men jag, jag är lite glad idag. Så vi får hoppas att det håller i sig i framtida podcast också. Då deprimerar vi timme så är vi alla ner i en depression. Ja. Jaha, det var den där jäkla filmen. Vi måste sluta podcasten och sitta och jag skit och åka. Alla sitter och gråter. Snyftande. Slutar vi, tack. Anywho, vi har ett program idag för att följa. Vi har ju spel och film och lite kanske spelutvecklingssnack också. Men vi börjar med just spelnyheter och jag tänkte jag skulle börja själv där med just angående den här lilla snackisen om NVIDIA Shield. Alltså en bärbar konsol kan man väl säga som NVIDIA då ska släppa nu i juni. De ska redan från start. Vad hette för dumheter. fråga. Ja, varför? Man... varför? Det är det jag undrar bara. Varför? De vill tjäna pengar. Kanske. Om det är så att Aha. efter min forskning som jag har gjort inom området här nu ja, så men... är det så att anledningen till <laughs> varför de bärbara konsolerna inte klarar sig <laughs> för att mobilerna har tagit över, förstår du? Och det är tillräckligt mycket casual, för alla har en mobil. Det är inte pinsamt för vanligt folk att gå runt med en spelkonsol. Det är därför vi inte såg mycket Playstation Vita, DSen kom ju in på marknaden här i västvärlden som en okej okay ersättning. Det var för då, men ändå så kunde det här halvt vuxna använda dem. Men många vill inte ha köpa en spelkonsol, men när det går att spela spel på sin telefon, så är det okej. Okay. Men om du har en handkontroll så är det ingen som kommer gå runt med den och spela med. de kommer inte våga. Så det är det bara. Det såg ju för övrigt ut just precis som en jäkla handkontroll bara. Så var det ja, mycket och mycket. ingen kommer gå runt. Det är samma sak. Jag skulle inte gå på med det här headsetet för att lyssna på musik. Det skulle skitfånigt ut en mikrofon som sticker ut. <skratt> jag tror... Menar du att du inte gör det? Alltså? Ja, men jag gör det alltid. Ja, nu kan jag undra det. Men Varför mikrofonen tar ner det också dig? så att jag kan prata i den. Just angående den här då är ju att utöver att den har ganska fläskiga systemkrav inte konstigt kanske i, idag, men eh, tanken är att man ska kunna streama då från ens PC till den här skärmen då, så att du kan köra valfritt spel på din dator på skärmen så vill jag säga att du spelar ja, Tomb Raider Leendes i soffan Exempelvis. Det är galet, du kan inte, alltså, menar du att du ska vara utomhus och streama till den? Jag vet inte hur pass långt det här uh, fräset funkar om det. För det, det är stöd för wifi så frågan om de kan... Jag vet inte hur de har tänkt det. Självklart. Även om de det går över en, en internetserver så kommer latensen vara alltså, sekunderlång mm, till det minsta. Men mm. den bästa teknologin som går just nu till och I och för sig så streamar man ju bara från... En sändare till en mottagare. Det är inte som streaming på internet nu där du har en sändare och flera tusen mottagare. Man kan ju hitta på någon bra, liksom sammankopplad lina som är väldigt, väldigt, väldigt snabb, men fortfarande över trådlöst och på längre distanser så ja. Vi får se det kan funka. Det kan inte funka. Vi kör via ja, det... 4G. Så. Precis. Alltså, Vist, det känns ju lite konstigt så här. Jag menar du, du kommer streama PC-tilda från den och säger dem då. Och uh, Nvidia i sig som gör det, jag vet inte, jag tror de kan få något grepp från uh, spelutvecklare och så, i och med att de, de har ju många gånger de har, när de bundlar till exempel spel och så fått med spel och så. Kan, kan, de, kan det vara så att de kanske ordnar så att man får med några riktigt fräcka spel om man uh, ja, skaffar sig en sån där Men med Nvidia, om någon ska utveckla det så är det ju dem. För att de, det är väl det som tar det liksom. Att streama ljud är inga problem. Det är ju att streama grafik om man säger. Det måste ske alla mm. uträkningar. Det är inte heller som att streama en film utan det är ju faktiskt du ska skicka inputs och det ska sedan beräknas ut någon annanstans och sen skickas tillbaka. Om du gör den där vägen längre och du lägger in flera man säger, waypoints som den ska skickas mellan på vägen för om du skickar direkt från din dator, om du sätter ett nätverk på din dator, det går ganska fort ändå, så även om det är trådlöst. Men så fort du måste gå över internet, och du måste gå från din dator upp till någon mottagare och sen ner till din bärbara, det är då det kommer ta tid och relaya det där. Mm. Jag tänkte just det också, för det är intressant, för de skriver också att den har stöd för 1080 upplösning. Och då undrar jag, om de nu ska ha stöd för det, kräver inte det också lite... Jag menar, om du nu ska streama den då från datorn så kanske det kräver att du har lite fläskigare dator också, eller? Det låter det väldigt... väldigt konstigt, jag. jag känner liksom att de har, de har... Jag känner att ett annat anledning till att de vill det här, det är ju som Max säger, att de vill ju att folk ska spela mer när de är ute och rör på sig, men jag tror att större delen av människor kommer att vara så här Okej, okay, jag ska gå på toa, så nu tar jag med den här. När de sitter och spelar. Mm. För det känns, det känns som det är den mentaliteten som, det, som man är ute efter. Det här. Ja, jag menar, det är ju ändå en bärbar konsol. Det är ju, ju ofta så. Alltså, är det verkligen en konsol? Det är inte bara en relay-grej då. det ska vara liksom du ska kunna spela enskilt på just Du ska den. Spela, kunna spela enskilda spel på den också. Uh, det skulle följa med faktiskt två spel. Uh, inga supertitlar kanske. Sonic the Hedgehog 4, episode 2 och Explosion. Uh -huh. uh, Rearmed var nu där för någonting. Så det, man, man ska ju uppenbarligen uh, kunna lägga in, för det, den, den har, om vi ser systemkraven på den så har den en uh, fyrkärn processor, en Tegra 4, som det heter. 4 GB ram, 16 GB hårddisk. Uh, antagligen skulle jag gissa att det är någon form av flash. Uh, hårddisk. Mm, det är väl samma som telefonen. Men vad, ja. vad kan priset vara på den? Du kan inte sätta... Uh, det måste vara som det är nu så funkar det precis, tror jag, att det blir populärt på... Smartphones för att det är telefoner som har möjlighet till spel och andra applikationer. Det är liksom det är som en dator för att du har möjlighet till allt mycket och spel. Och om du har en specifikt för spel så tappar du ju typ 450 av marknaden direkt. Mm. Ja, exakt. Jag kan säga att priset som är uppskattat nu i USA för den här är ju satt på 350 dollar. Och det blir ju ändå en två i dagens stålkörs kanske runt 2 2, 2 3 uh, i svenska kronor. Så där. Mm. Och sen så kommer det säkerligen öka från 350 när det ska komma hit, liksom och allt sånt där. Om den nu ens kommer hit det vet vi inte. Ach, jag är Skeptisk. Över ja, hela. Alltså jag är skeptisk det. över att den kommer hit. det jag också. Jag, jag är skeptisk över hela hela konsollen. Den ser konstigt ut, gör den? den ser inte speciellt bekväm ut heller, den ser alldeles kantig ut och så jag, menar, jag har aldrig gillat aldrig det med, med DS-en heller sen det, menar, det känns som det känns, ska vi gå tillbaka i teknologin nu istället för, för liksom hur handkontroller ska vara? Jag vet ja, inte. framförallt formfaktorn då för jag tycker om man ser på en Xbox-kontroll till exempel så är den väldigt bra för stora händer och kanske en Playstation-kontroll är också bra för liksom, rent ergonomiskt på vissa sätt. så där här, Ja, Men jag den behar, här är mer garanterat bättre. Jo, ja. vi, vi förstår det. Ja, ja. Mm -hmm. Till skillnad ja, från Xbox-kontrollen som är mycket bättre. Men... <laughs> uh, nej. Ja, en Nintendo 8-bidarskontroll. Ja, jag håller med dig. Den här, den här jag vet inte fan, <laughs> den ser ju väldigt fyrkantig ut, måste jag säga. Men det är ju svårt att se innan man ens har hållit i den andra sidan. Det är ju inte... lite lite du ut så på bild. Nu är inte jag tittat på. Det finns ju en showcase video på den där på Youtube. Jag har inte kollat än men... ja, jag har inte sett den. Här. Jag, jag bara tittar på den här. Det, det, det, liksom, själv, i bilden så står så det liksom jaha, okej, okay. det ser ut som en kontroll de bara satt en skärm på. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Hur tung är den också? Om det ska vara så där mycket grejer inuti den. Hur tung är den då egentligen? Jag vet det... inte var mycket tyngre än en smartphone. Ja, det beror ju på hur man ser på saken. De har ju lika mycket saker i sig, samma komponenter. Det är bara, de är ju inte större komponenter, de väger ju inte mer. De är bara liksom lite större kanske, men de är kraftigare. De ökar inte storleken super mycket Jo, men om de ska kunna köra grafiken som de pratar om så måste de ju ha någon form av grafikkort inuti som är bättre än smartphones mycket och Och den de har ju en tendens att vara ganska kraftiga ja, Men med de nya telefonerna som kommer ut nu har ju full HD stöd liksom 1080p och de är ju inte så mycket större de heller. de är gjorda för att kunna spela upp video på den kvaliteten. Så. De är ju inte gjorda för att spela på på samma sätt. Där. De är ju alltså en telefon med extra funktioner. Så att de är ju inte gjorda för att kunna sitta och spela liksom, ett spel på max och, och med, i liksom, hög grafik. Och så. Ja, det beror på ändå. Men teknologin är så lång att du kan faktiskt köra liksom, full 3D-spel med mycket av avancerade liksom, funktioner på, på dagens telefoner om du optimerar för det. Jo, jo, mm. men alltså, det är inte där de är till för Den här, den här ska ju vara alltså, optimer, Det här är ingen telefon vi pratar om längre Utan det här är ju alltså En, en, en spelkonsol Och men, de måste ju ha gjort någonting Som, är, som har någon, någon form av Övertag från dagens smartphones För att göra den mer attraktiv För folk som gillar att spela När de åker runt Det enda jag kan tänka mig det är att det är format som en handkontroll Och det, är, det kommer inte gå superlångt Nej det känner inte jag heller. Men är det där enda uppgraderingen de har gjort, så är det ja det kommer vi floppa ganska hårt då, känner jag. Vi säger att fanboysen Tummar ner för den här kommande konsolen. Min tum är sidled så jag har inte så mycket, jag har inte så stora åsikter om det varken ner eller upp. Jag har bara en massa frågor i större, men antagligen får vi veta mer när den väl blir när de väl visar upp den och så. Precis. Så att, precis. Vi går vidare och det var ju lite angående Nintendo där som du hade fått en nyhet ja oh, just. Yes. Um, Nintendo alltså, folk som gör let's plays på, på YouTube som jag själv som då um, gör let's plays av Nintendo spel uh, man har ju möjlighet att lägga och ta få pengar då från YouTube för från ads och så. Som spelas upp både i videon och runt omkring Och så Och de går ju till gör egen ficka gör de vanligtvis. Men Nintendo har nu fått Någon form av, de har nu gått in för Att nu, nu ska inte folk som spelar Som, som lägger upp de här ledspreaderna De får inte de pengarna längre Utan de går direkt till Nintendo Men de har sagt det att De vill inte att folk ska sluta göra sådana här videos Så att de har ju liksom Låtit folk ha kvar Videos uppe de har ju inte okay. gjort in lagt in för att man ska stäga, de stänger ner dem så många, det finns ju många som gör sånt där eh, inte spel till, spelutvecklare gör det väldigt sällan med typ filmer och sånt där de, de sätter ju någon form av vad heter det bann på det att de nej, det här får inte vara för det är inte från den officiella så att eh, den får inte vara här på Youtube. Ehm um, men spelutvecklare gör det väl. Så, men Nintendo har ju då alltså, så snällt gjort att vi får, de får vara kvar uppe. Men pengarna som, som man tjänar in från och går inte till personer som, har, som spelar. Utan det alltså, går till Nintendo istället. Ja, Jag vet inte vad jag ska tycka om det här egentligen. Ja, det är inte svårt att tycka det. Är dumheten, det är dumheter. Jag skulle vilja veta vem, liksom, vad, vad de tänkte med det här. Någon officiell källa som verkligen... Som man frågar dem så här... Vem som tog det här beslutet så, här, så här, Vad var det som gick i liksom... Vad var det som övervägde? Var det någon som liksom, tanke bakom det här beslutet? Eller var det bara något som gjorde på MoFo? Bara folk tjäna pengar på det Det kan vi tjäna pengar på istället. Man måste ju tänka på liksom konsekvenserna. Det är liksom deras fans som gör det här, det är ju inte folk som gör de tar ju inte Nintendo-spel för att tjäna pengar på det personligen de gör ju för att de tycker om spelen och sen kan de tjäna lite för att de spenderar så mycket tid på det det är som det är en av de bästa reklamerna man kan ge nästan och att de ska de går ju så hårt emot jag känner att det här skulle kunna bli en sån en sån storm av folk som verkligen skulle kunna gå och skicka klagobrev och kommer förmodligen göra liksom, och se hur Nintendo svarar på men jag tror det är något som de, det var inget bra move av dem. Dumheter de bara. Det är ju värsta med mittenfingret mot, mot sina fans här, det här känner jag. Mm. Alltså, för att. Eh, själva geniet, det värsta är att de säger, ja, liksom, ah, men vi har ju bestämt. Vi är snälla nog att liksom låta kvar vi videos här uppe. Ja, men vadå, vad, vad då snälla? Hur fungerar det? Här? Vi ger gratis reklam till era spel. Håll oh, tyst. Behö ja. det, behöver ni verkligen så mycket pengar Att ni inte kan låta folk som sitter som, som gör det här på sin fritid Som en hobby, tjäna några extra kronor För det Jösses ja, Men visserligen, de som är ganska stora tjänar, Kan ju tjäna en hel del De som har kanske över 100 000 views för, Per video De kan ju tjäna en hel del på det Och även om det bara är En smal procenttal som av de hundratusen som faktiskt klickar på Ads och såna grejer Men Och de kan ju tjäna en liten hacka Men det är ju det är inte mycket pengar Det, det, är inte det handlar om det är, det är extremt lite pengar Det är, det är ju knappt en, en dagslön Oftast Man så undrar, att... ju, menar, går, går det så dåligt För Nintendo med deras Wii U Att de måste ta till sånt här Ja, det var det jag undrar liksom. Jag tryter nog så mycket på pengar Att de behöver ta, ta pengar från de stackars folk På Youtube istället jag, jag förstår inte riktigt Det är lite genant ja. faktiskt på något sätt Fast Nintendo överlag tycker jag Gör lite konstiga beslut Både det ena och det andra Så det det gör de alla spelutvecklingar mm. de, de spelföretagen Microsoft gjorde ju Fast Microsoft val var ju lite, lite mer bättre De valde ju inte att ta bort pengarna för folk Utan de valde ju mer om att Okej, okay, vill ni ha era liksom, videos av våra spel uppe Så måste ni lägga in en, en, en liksom disclaimer Typ om att, att det här spelet tillhör Nintendo liksom. Eller Microsoft så att, vilket jag, det, det är liksom helt okej okay. Ibland så undrar ju folk liksom, vad, vad är det här för spel eller Vem är det som har gett ut det, det är, Och så är det Microsoft Och då står ju det i description gör det ju. Så att, jag känner att det, det är en mer okej okay grej För det är inte så jättesvårt okay, Jag lägger in här, det här är en diskgrej från Microsoft liksom Okej, okay, spelet tillhör Microsoft Jag äger det inte för fem öre typ. uh. Det är en okej okay lösning tycker jag Ja, jag tycker liksom, varför kan inte Nintendo tända gjort likadant? För de behöver inte tjäna pengar på det. Det är gratis reklam för deras spel. Det är ju som det är ju så liksom, jag, jag känner ju ofta att nej, ibland sätter jag mig tittar på en, en video och sådär en, en liten stund innan så känner jag det här spelet vill jag ha. Jag vill spela det här. Men är det inte ofta så att antingen kollar man på det för att se, ja men det här vill jag ha och... Om du är liksom såhär, jag vet inte om jag ska köpa det här spelet eller inte. Och om du behöver gå för att kolla på en Let's Play så är det förmodligen för att du vill att den ska få dig att övertyga om att du ska köpa det i så fall. För att annars skulle du redan ha köpt det förmodligen. Det är oftast inte du går och liksom... antingen köper du inte eller så går du till en Let's Play och kollar och då bestämmer du för att köpa det. Eller så tittar du på en Let's Play för att du vill se reaktioner till ett spel som du själv har spelat från en annan person. Ja men precis, det är ju det som är grejen Man vill ju alltid ha en, en form av åsikt men det, det är som du säger det är, Man går ju till Let's Play för att För att se Är man lite på, på kanten om man vill köpa Eller inte så går man ju till Let's Play och kollar För det är ju ungefär som att titta på reviews På internet, fast det, det känns som de är så Vad ska man säga Bias, de, de är så Köpta Nästan, känner jag Många av sådana ja, här då, reviews det kan man och kolla på, men Jag förstår vad du menar uh. Ja, det beror ju såklart att prova på Men ibland så känns det liksom som att Spel som jag skulle tycka om får jättelåg Eller som jag tycker om så här, Får jättelåg rating Medan spel som jag inte har, har alls önskar av att spela får en jättehög och sen är, liksom, när de beskriver och sånt där det är jättekonstigt. Så då går jag hellre och titta på en Let's Play och säger ah, okay. ja men det ser det inte samt ut, det vill jag spela. Liksom. Jo, ja men um, vi är nog på den nivån där vi kan faktiskt se ett spel och bedöma det för oss själva när vi väl ser hur spelet funkar mer än den ja, här 16. Det blir sen... lite så att jag menar, Let's Play så har ju tagit över lite av det som Demos har gett tidigare. För numera så släppte ju aldrig Demos heller direkt. Så då, då har man egentligen först och främst den möjligheten att kolla ut på Youtube och kolla Let's Plays för att förstå lite vad det handlar om, hur det ser ut, hur det känns kanske på sätt och vis och så. Och att de nu gör så här, Nintendo, gör ju bara att folk blir förbannade och det Jag tycker det är dåligt bara. Själva grejen är det att jag känner även att, att äh, även om jag inte tittar... Även, även om jag tittar på en Let's Play och inte köper spelet För jag tycker kanske att okej okay, jag, jag känner inte riktigt att jag vill spela det här spelet Men jag, jag, det är fortfarande intressant nog för mig att titta på det Så kanske jag talar om det för någon som jag känner Talar om att det här spelet är jätteintressant det här kollar på en Let's Play Och så kanske de säger Ja men det här vill ju jag ha så köper de det istället Så mm. det är mycket så här word of mouth äh, Går vidare så som man kan Och delar man med sig på Facebook ens vänner kollar på det kanske och så där, så... Precis jag tror mycket hänger på om, att just, om vi pratar om just Let's Plays och eh, kan även till viss del handla om recensioner i sig. Då det handlar om att man litar på personen som, som, som lägger ut det eller skriver det. För eh, om, om jag till exempel läser, sig valfri Aftonbladet eller någonting på spel och de har en recension då all, allt för ofta tänker jag att det här, det, här, det här stämmer inte alls. Det här, jag, jag litar inte på dem för fem år. Så kanske jag läser någon annan tidning Uh, säger PC Gamer, som jag har ganska bra tillit för, då följer jag den. Och det är samma sak med Youtube. Och framförallt följer du Veldarions uh, kanal där du ser Let's Plays exempelvis. Och du känner att han, han, han har ungefär samma smak som du. Då litar du mycket mer på honom. Och därmed kanske finns en stor chans att du just köper det där spelet. Jag tycker att det, det är lite skillnad mellan recensioner och let's plays däremot. För själva grejen är när du läser en... Men det är en stor skillnad. Ja, men jag men alltså, tänkte nej, bara ta ha lita på något Att förlita sig på någon. Själva är att det, det krävs inte så mycket tillit när du, när du tittar på en let's play egentligen. På grund av, när, du, när du läser en recension som du säger så krävs det att man litar... Någon smutte på, på alltså den personen som har skrivit Eller, eller gjort den här då För att de, de tilldelar ju sin åsikt Om det hela Men när du tittar på en let's play Så ser du ju spelet Du ser ju personen spela spelet Även om deras kommentarer om spelet Kanske inte är någonting du håller med om Så ser du ju spelet och tänker Okej det där verkar inte sant Ja fast jag är det. nog tvärtom där För när jag ser en let's play De få gånger jag gör det så tycker jag att det inte ger mig så mycket. Jag vill själv känna på eller veta mer intrikat. För ofta så antingen så ser jag en Let's Play, och då kanske jag, då vill jag se egentligen så mycket jag kan. Men då blir jag ju bortkastad för då vill jag inte se, ha spelet för då har jag sett allt. Eller så läser jag en recension av någon jag litar på. Uh, där han går in på de här, Den här mekaniken fungerar på det här sättet Vilket gör det här och det här och det här Och det kanske är ingenting som tas upp Eller ses på samma sätt i en letsplay. Så för mig så litar jag mer På en recension Än en let's play. Jag vet inte, min, min åsikt har alltid varit att När jag tittar på let's play så har jag inte bestämt mig För att köpa spelet efter Första videon så, tänk, så kommer jag nog inte Göra det heller uh. Det, för att jag menar, om jag för att första videos En video som är ju vanligtvis runt 20 minuter långa är de ju, Och det är ju en liten bit Av ett spel är det ju faktiskt um, Allt det beror ju på Spelet och sådana grejer också Men det är fortfarande 20 minuter Av spelet som du har suttit tittat igenom och ja, har jag det jag inte kan ju vara de första 20 minuterna som är jättebra, och resten är skit. Ja, men fortfarande då har ju jag valt. Då har ju gjort något jävligt fel i så fall. Om första 20 minuterna är jättebra, och resten är skit. Ja, men, men det finns många spel som är så. Jo, jag, jag vet det, det. men det, det är genet. Det, det ligger på mig då att jag väljer att köpa det för jag tycker att det verkar intressant. Men har inte jag, jag menar, det är ju mina pengar. Jag slänger gladligen ut dem om det är så att jag, jag tycker det verkar intressant. Men och jag har inte varit besviken hittills, har jag inte. Eh, av den metoden som jag använder. <laughs> men eh, jag titta första delen på en Let's Play, verkar det intressant. Har jag bestämt mig att köpa den där. Okej, okay, jättebra. Har jag inte gjort det då kommer jag nog inte köpa det heller. För att då, då känner liksom har jag börjat titta på nästa del, då har jag sett så mycket av spelet redan att det är liksom det känns meningslöst då nästan. Mm. Ja, för min del så kommer jag nog aldrig kunna gå på en Let's Play på Ett köp då. Jag kan se det just av re rent uh, nyfikenhet så här: se ah, hur ser det ut? Hur verkar det vara? Men jag vill ju veta om helheten är bra liksom. Så där. Men uh, så är det. Och det här var ju som sagt angående Nintendo så nu har vi bubblat om lite annat här. men det var ju faktiskt som Let's Plays också. Så är jo, för Vi, vi höll oss på målade på topic. Men vi kan väl säga i summa som om Nintendos övertagare av Youtube Ads snåla jävlar. <laughs> om vi fortsätter Snikna här. gubbar. Just det, just det. Vi kan faktiskt gå vidare till lite vad vi själva har spelat nu. Jag tycker det räcker lite med nyheter. Och vi vänder oss till den tysta av oss, den tystlåtna, den introverta, den långhåriga Max. Ja, du Fredrik, nu är vi här igen. <laughs> <laughs> Och vi kommer fram till något så är det att jag har spelat spel. Han har spelat spel. Alltså. Han Inte mycket spel. En minut spel. av Metro Last Light. En minut av... Ah, nej, alltså jag jag, jag proppar jag, jag in lite då och då på Neverwinter m -mode för att skicka iväg mina gubbar på kraft någonting i sex timmar och sen loggar jag ut ungefär. Det låter kul! <laughs> det är kul så, ja, så be till gudarna också för gör man det en gång om dagen så får man så här lite små pengar och när du, har, du får en peng om dagen och när du har 360 pengar så kan du köpa en engel som följer med dig, så det så samlar jag samlar Så det. Kommer vara, jag kommer spela det där spelet i ett år och jag kommer spela det 10 minuter om dagen ungefär. Och... <laughs> det känns som du får dina pengar svärt i alla fall. Av det. Ja, det är free to play så. Okej, okay, så du får definitivt dina pengar Om någonting så får jag pengar för att spela det. Men du, nu... du använder din tid på det så du, sla... du slösar egentligen pengar. Ja. Utanför det, jag satte mig att spela innan vi började podcasten en timme lite Metro Last Light. att nämligen såg en Let's Play på det. Jag bestämde att det här vill jag nog spela själv. Så jag slutade kolla på Let's play och köpte spelet. Vilket förmodligen inte är värt pengarna. Men det... alltså, nya... Jag hade diskussioner lite tidigare att nya spel och dess pris för FPS-spel. Det var någon tidigare, för en månad sedan, där det kommer ut många rymd 4X-spel som jag tyckte, det här var jättebra och de kostar ju 200-300 styck men och de, de ger mer värde för pengarna än ett linjärt FPS-spel men och det kostar de här, här kostar 500 kronor och det, ja... hmm. det är lite skevade priser egentligen tycker jag, men det är ju där man får leva med så att, ja nu måste jag spela här spelet ordentligt mycket för att få pengar Ja, så mig. det släpptes ju bara häromdagen så det Ja men det verkar som ett väldigt bra spel i alla fall hur som helst än så länge så vi, vi, får, mm. vi får se hur det håller sig igenom. Ja först då var ju väldigt gediget också även om de hade lite buggar och sånt men uh, jag tyckte det var bra också. Jag spelade det i typ fem minuter så orkade jag inte mer. Jag ska, jag ska spela igenom det jag ska jag lovade min bror att jag skulle göra det men jag har bara inte orkat. Efter det, jag, jag har inte spelat någonting. Jag satt och spelade lite musik igår kväll, tror jag. Jaha. Det var ju intressant. Jag gjorde med en ny låt som är helt kaotisk, men det är tillhör mig. Ja, det, det är inget dann i snäsa i alla fall. <laughs> Nej, den är lite mer komplicerad, tyvärr. Väldigt komplex. Väldigt stor, jag får höra den sen, den är helt galen. Jag, jag tror jag överträffade mig själv på... Ni vet hur det är med musik när man hör Man hör en liten del och säger, man vad är det här för något nytt Och sen så går det runt på och par varv och sen bara, Ja men nu har jag vänt nu det här, men det här är en låt som är baserad på Ja men det här är något nytt, ja men det här är nu Ja men det här är nu ja, men det här är något nytt. Vart är det här på väg och det här var något nytt, det här var något ut. Det ska bara vara som ett gäng Intropartier, man ska aldrig få kunna andas I låten Så du vet att vi ska kippa Efter luft under hela Under hela låten alltså Om du svimmar i slutet av låten så har jag lyckats Woohoo. Det är um, Okej. Okay. Uh, vi kan förra, så, jag vet att om vi ska ha med in i podcasten eller internet och vi, inte vi vill inte att våra lyssnare ska svela. I så fall får vi spela den i slutet i så fall. Ja, uh, så hoppas jag att det är någon som lyssnar på det här när de går och lägger sig så att vi ja. garanterar 100% sömn <laughs> om de lyssnar på hela podcasten. Vi kan, vi, vi kan kalla den för Max sömnlåt Det är ju ingen alltså, den är väldigt hektisk och, och så. Ja, uh, vi får se. Det tar vi sen. God natt, <laughs> Där hade vi alltså vad Max har spelat oh. upp. <laughs> um. Rob? Ja, jag spelade med er, gjorde jag. Med dig mm. och Danny, och det spelade lite där för den 2. Ja, just ja. Uh. Det var mycket skjutande och brännande och folk dog och det, <laughs> ja. det, det skregs en massa. Och det var mycket slag och skjutande på, på kamraterna och sånt också. Ja, jag är inte uh, förvånad. Mest från Danny. <clears throat> uh, och uh, jag var helt oskyldig under hela, alltihopa. Oh, yeah. Ja, det var ju kul där på slutet på någon bana när man blev lämnad kvar för att dö när ni åkte iväg och så var hela banan klar. Man, och så fick ni achievement för det, men inte jag. Ja, nej. Jag vet det var jättebra. Mm -hmm. <laughs> Teamplay någon. Teamplay. ja nej, eh, jag, har vi spelat, jag har spelat en hel del mer eller för det Jag försöker spela en gång om dagen i alla fall. Jag har några påråd som jag spelar med. Vi slänger oss in i ett spel varje dag. Jag spelar typ av expert. Någon bana bara lite då då. Mm. Uh, jag tycker det, det är ett sådär spel som man kan spela ganska länge utan att bli trött med det, trött på det så länge man kan ha någon att spela med det som, som liksom, några no kamrater man spelar med. Spelar man själv hela tiden, då är, är det inte så uh, jätteroligt. Det kan ju fortfarande vara ganska roligt att bara spela typ på Norman och, sådär, och springa och skjuta lite zombies ta bort lite stress. Men... Men att spela med, med några polare och spela igen med barn om dagen det är rätt kul faktiskt. Man, man sitter och snackar och skojar och, och skjuter varandra lite då då. Um... Det är helt enkelt ett jäkligt bra spel. Ja, det är ett, ett bra spel. Jag tror jag spelar lite Fable också, men jag kommer inte ihåg att det var förra veckan eller den här veckan. Det var en lång vecka. Um... Um... Men förutom det så har jag faktiskt bara spelat typ Minecraft och det har inte varit så mycket intressant där egentligen. Så att jag vet inte, jag tror inte jag har så mycket mer att tillägga där. Vad har mm. du spelat för någonting, Fredrik? Ja, jag har faktiskt väldigt torr vecka, måste jag säga. Av olika skäl. Men det blev lite civv, såklart. Ja, jag såg det, att du var inne där här i natt, var det? Ja, det har varit en sväng. Och bara av ren slump, när man gör liksom, när man sätter sin religion, om man så säger. Mm -hmm. uh, så får man ju även döpa den. Det behöver inte vara någon av de fasta religionerna, utan du kan ju döpa om den. Så min religion var norskoism. <laughs> uh, och uh, jag, jag blev utrotad. Och jag skyller på den där jävla religionen. Det var norskoismen. Jag, igår... jag försökte, jag gjorde så här, man kan ju sätta, jag tror det är med uh, inte en det är med uh, typ sådana här någon prophet av någon slag i alla fall. Och då kan man göra så här ungefär som mecken. Holy Place liksom. Och ta med tusen om den inte lite såg ut som en näsa. Oh, kul Bara en dag efter 17 maj också. Ja, för, precis. Vad är det för stil, känner jag? 17 maj. Ja. Här, jo, men det var kul faktiskt. Inte att bli total men som sagt, jag skyller på den där religionen. Och näsan. Och näsan. Kul. Q... Djingo. Och då tänkte jag, då tänkte jag, här sätter jag upp den här holy place och om det är typ mekka, då kommer alla vända sig mot näsan och be. Alla kommer peka näsan mot näsan. Ja, men nog om, eh, om norskismen. Om norsk det är egentligen bara siv där som jag har kört lite så jag har inte blivit så mycket alls faktiskt. Det var nog den kortaste delen när vad vi har spelat någon gång sedan. Det var en väldigt seg vecka, känner jag. Ah, den, filmen kommer bli hur lång som helst att tala om den här gången. Nej, nej, nej, nej, nej. Och med det sagt så tycker jag vi faktiskt tar och spanar in på Max nu, för nu det är det dags för lite spelutveckling. Max. Ja, hej och välkomna till spelutvecklingen igen. Nej men mm. lägg av. <skrater> Välkomn Klassel Mullberg, helt vad är äh, den hemliga Arne. Ja, hej och ja, Konan. Då ska vi prata om nej. Ja, hej nu, nu ska vi tala om spelutvecklingen i maxhörna. <skrater> välkomna, välkomna in. <skrater> Okej, okay, och där tappade vi ytterligare 50 lyssnare. Eh <skrater> <skrater> <skrater> <skrater> <skrater> Vad, vad handlar det om idag? Ja, vi tar med ni, det har beställt på listan. Vad vet ni om mer vi ligger negativt på lyssnare nu? Vi, uh, vi ligger på negativt -5000 i uh, vad, vad vad vet ni om 3D-modellering? Jag vet att det är 3D och det är modellering. Mhm. Mm Bra. Man gör det, det i datorn, denna veckan. Ja. Man gör man gör det i datorn istället för med lera, Faktiskt väl, ganska nära um, sannolikheten eller det såre funka va? Ja. Aha. <laughs> Jag behöver inte förklara för det. Ni kan ju redan allt det här. Ja, precis. Men du får, du får klara lite mer ingående för att lyssna. Även fast vi är så här superintelligenta människor som, som hur kan Hur applicerar alltså. man liksom 3D-modelleringen i, i spelet? Hur, hur, liksom, hur får du in 3D-modellerna? Är det liksom bara att göra en och sen föra in den? Eller? Ingen aning. Jag vill veta det. Man, man nej, drar nej, filen nej. från ena foldern till den andra. Ja, du, du drar du öppnar ditt 3D-modelleringsprogram och sen markerar du allt och sen släpper du det på exe filen på ditt spel så lägger sig. Precis. Nej, vi... men, alltså, det. Precis! Men alltså det lilla, jag har inte jobbat jättemycket med 3D-modellering, men jag tycker det är intressant. Det är något jag skulle vilja lära mig mer av också. Så det är mindre om när jag lär ut den här, utan med det lilla starten, jag faktiskt kan på det hela. För det, det jag har gjort, jag har gjort en liten film i 3D. Och det, det är förvånansvärt Lätt er. Jag vet inte om ni har sett den när jag har lagt upp den. Jag känner att vi måste se den här videon. Den är ju. Vad va, va, heter de? Borderlands 2. Hon är den där tjejen som har psykiska krafter, heter det inte kanske men... Den där lilla tjejen. Nej, hon är Maya heter hon. De, de har så här tatuering över halva armen. Jag vet att i 1 så är det en siren. Är det en siren i tvåan också? Du, jag har inte kört så långt på det. Jag har jag aldrig kört något av Ward. I alla fall, hon, female-karaktär från Borderlands. Och har ni kört eh, Darksiders? Ja, lite grann. Mm. Ja, och War då, som är huvudkaraktären då. Ja. Det, jag hittade de två modellerna på internet från en så här gratis <laughs> bara, finns de här? Men de tar vi. Så laddade vi ner dem, öppnar 3D-program och sen sloss de. Jaha! <laughs> finns det på ja. Youtube, eller Nej, jag har det på min dator, det är inget som var värt att se. Lägga upp det på Youtube. Jag kan. Jag vet inte om jag vågar, vi jag får se. Ja, vi jag jag kan... kan få mitt... se på det för se om så... den är värt att se på det. sen kan vi lägga upp den på Facebook-sidan och folk ser det. Finns det några grunder i 3D-modellering som man måste veta? Är det något du Alltså att... Det är egentligen mycket lättare. Det är så att lära sig. Teknologin är rätt långt fram. Det är väldigt mycket fuskgrejer om man skulle säga som kommer fram för att se saker fler, liksom, professionellt och riktigt, riktigt bra ut som du egentligen inte behöver, behöver vara så duktig på. Det är samma sak, det finns väldigt många som kan göra fina Photoshop-bilder, men de är inte så bra på att måla. Och det är liksom hur bra man kan i programmet och på samma sätt så har eh, 3D-programmen. Om du får med färdiga modeller så kan du jobba väldigt mycket med inställningar och animering mer än att liksom modellera. För att modellera och animera är väldigt olika. Så det... Nej, jag fick ett par färdiga modeller och sen kan du då bara ta liksom rena modeller och du kan då sedan sätta ut ett skelett på dem. Så jobbar programmet väldigt mycket åt dig. Så om du liksom... Jag vet inte hur tekniskt jag ska gå in på det Men det finns något som heter invers kinematik Som har med leder att göra Till exempel om du tar en Om du tänker från axeln Och sen ut till handen Så om du positionerar Handen någon annanstans Så kommer då Armbågen och så där Automatiskt sätta sig på rätt ställe beroende på, om du drar in handen så kommer du böja på armen och få in den. så det är mycket ah, sånt som nej. hjälper dig åt den, men det kan också bli väldigt mycket fel, som är väldigt humoristiskt Den följer med lederna alltså Ja, och det är väldigt mycket eh, interpolering som det heter när du, sker, när du sätter en keyframe och säger, jag sätter att jag vill ha handen här, och sen så gör du ett till exempel, eh, om du tar 24 frames i sekunden och så tar du typ Alltså 24 frames senare så sätter jag och flyttar på handen och sätter att den ska vara här. Då kommer den interpolera däremellan, det vill säga att han kommer gå från den första keyframen och sen automatiskt flytta till den andra keyframen. Och oftast så funkar det väldigt bra, vilket gör att det går väldigt, väldigt fort. För skulle du göra frame by frame, om man säger, verkligen sätta ut varje själv, så skulle det bli väldigt hackig, jag tror inte du skulle kunna få det så smooth det skulle ta en evighet, men det funkar oftast bra ibland så får du väldigt roliga resultat som du inte hade förväntat dig. Jag känner igen det där från när jag gick min flashkurs på universitetet, där hade vi höll vi på med sådär keyframes som man eh, gjorde mellan eh, olika frames och sådär och då var det, kallades det för tweeningen och sådär. Jo, drog. det är ju ah. flash-grej av det. Ja, ah, när man drar mellan olika funktioner. Ja, oh. Det var, ja oh, jösses Jag har många skämmiga grejer Från det oh, yeah. uh, Som inte finns på internet, tack och lov um... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> En <skratt> En Hela mitt slutprojekt var ju typ Om man skulle ha grejer Jag hade någon, någon skum liten rymdfigur som flög omkring Och viftade med mina armen jag... jag fick det aldrig funka ordentligt Men uh, ja, nej låter... Jag kommer ihåg att jag gjorde en flashgrej Det var en liten, det var typ ett landskap bakom Och så ser man mig kommande gåendes. Hittades, hittades en bomb på vägen, tar upp den, sprängs och sen startar den upp. Blir det blir en loop. Bakkard. Och okay. hela tiden är med mig som spelar in ljud. Oh, vad är det här för någonting? Åh oh, nej, boom! Oh, vad är det här för någonting? Åh oh, nej, boom! Ja. Jag känner att den där borde läggas upp någonstans. Ja, du. Det är lite tusan. Det hade varit bättre om det var varit en näsa. Um, vad finns det för någon de program för? Uh, vad, vad är de kända liksom, 3D-modelleringsprogrammen? Det jag jobbade i, det var Maya. Men jag det är Maja, ja. Och det är ju... jag tror Det va, det här är bara spekulationer från min sida. Men det känns som... Om man säger för alla modeller vi hittar. För det finns ju väldigt många sådana som bara skulpterar modeller och sen lägger upp. liksom Jag använder gärna den här i något av den här projekt. Men ge mig credit för den, om man säger. Och... Det, det är väldigt bra att de finns för sådana som jag som inte kan måla överhuvudtaget. Men jag känner mig rätt. Inte rätt, men åtminstone kapabel om man säger, vid animering och faktiskt få flytande och flöde i, i, i en animation. Så att det fanns karaktärer gjorde det väldigt, väldigt mycket lättare för mig. Men Maja så alltså, Maya känns som ett program som var en väldigt bra standard förut men har börjat tappa sig på senare och jag tror man använder 3D Studio Max eller något är det mest populära, så om man inte tar gratisversionen som är Blender om jag inte missminner mig helt, men ja Vill man bara hålla på med typ att göra så 3D-modeller som är väldigt bas så finns det ju även typ där här program som är typ Google SketchUp som är, det, det är typ så bas man kan bli i stort sett i 3D-modelleringen överhuvudtaget, Jag, jag använder det väldigt ofta. Det är väldigt kul att sitta och jobba med. Bara, bara har man inget bättre för sig. Man drar en massa linjer hit och dit så bygger man någonting i det bara. Men det är inte något avancerat där man kan göra en massa animationer. Jag har inte som jag har märkt. Så att, mm. Men det det är mest... är, vad jag har märkt av Maya i alla fall. så det Tutorialen som finns på deras hemsida. Man säger Getting Started. Är tillräckligt bra De hänvisade från universitetet här liksom, Gå och gör de här lektionerna Som var utvalda därifrån För att de är tillräckligt bra så vi faktiskt kan förlita oss på dem Och efter man hade gjort dem Så kände jag att jag kunde få en Modell av en person Bygga upp ett skelett Och faktiskt animera den personen Liksom på ett bra sätt Från liksom, Även om han som hade gjort modellen Inte liksom var tänkt för att det skulle bli animerat Så kan man liksom man kan fixa sånt där. Och det är fortfarande... Det märks, man måste lära sig att använda verktygen. För det finns knappar grejer överallt för allt möjligt. Och, ja, det, det är väldigt avancerat. Du måste verkligen lära dig gå in på tutorials och kolla hur varje sak funkar. Men desto mer, och mer du lär dig desto bättre och bättre blir man ju. Och till slut så får man väldigt, väldigt bra bilder där. Man behöver ingen stor 3D-studio som sitter och jobbar med det där. Så om man sitter själv och bara håller på lite med det där så blir man väldigt bra ganska fort och kommer upp i ett acceptabelt stadium. Och speciellt för just när det kommer till 3 grejer i filmer och sånt, så är det väldigt eh, lätt ändå. För att du behöver inte optimeringen av ett spel för att eh, det behöver allting göras i real time. Och det krävs väldigt optimering. Och då kommer man in på 3D-programmering som är skitsvårt, verkligen. Och bara göra en film här, du gör frame by frame så kan du ta hur lång tid som helst. Det spelar ingen roll hur intensivt det är. Det kommer bara ta längre tid att rendera. Utan det kommer aldrig påverka... Liksom, du kommer aldrig ha hack i en film. Sånt där är läskigt. Jag har sett många av den menyerna. Jag hade Maya installerat en gång i tiden. Och det var ju, jag, satt och det, jag satt och tittade på det i typ fem minuter. Och så bytte jag till en tutorial titta på den i fem minuter. Sen gick jag tillbaka till Maja och jag bara nej. Det, nej. Ja, det är läskigt mycket knappar. Det gäller verkligen att följa en tutorial och gå igenom och stega igenom och ta verkligen... Okej, okay, vi börjar med det här och gå igenom det här och det här och det här. Och så lär man sig med mer och mer och mer vart allting, hur allting funkar. Men det är just i början som... Det är en väldigt, väldigt skarp inläggningskurva som man måste ta sig igenom. Men är man väl igenom den och fixar, tycker om att jobba med det så... Ja, som sagt, jag skulle vilja lära mig mer av om jag hade lite tid. Om jag, vill, om jag ska göra ett eget spel sen så ska jag, ska jag försöka använda någon form av 3D-motor för det. För att det är, är inte så jättesvårt, för det finns väldigt mycket ute som man kan använda sig av. Du behöver inte bygga den från grunden, för det är som sagt jättesvårt. Det är så, vet, så, äh, så om man, äh... svårt det där är det... Om man nu skulle börja med 3D-modellering finns det några startprogram som är bra liksom, att börja med? Jag började med Maya. Det var liksom den första mm. gången jag någonsin har 3D-modellerat något och gick igenom hela deras tutorial. Så det kan ta en, jag ska inte säga en vecka men alltså det, du, du sitter ett par timmar i sträck i ett par dagar för att ta det igenom. Det, Så det är en ganska stark tidsinvestering för att du ska lära dig saker också beroende på hur fort man lär sig och hur snabbt om man har någon tidigare kunskap Av liknande saker Men det tar tid Men det är möjligt om man säger Det är inte svårt, det bara tar lite tid Att komma in i mm. Mm. Det, där är, det är så löjligt Hur mycket man behöver göra i sådana här grejer jag, jag, jag har ju bara tittat på det en gång Som sagt, och bara satt och tittat på det Och typ bestämde mig för att Nej, nu går jag och sätter mig och gör en hemsida istället uh, Som förelämpar dig När du trycker på en knapp <laughs> uh, Vilket jag faktiskt har gjort uh, <laughs> Um, jag är så uttråkad ibland så sätter man kodar någonting som bara gör något konstigt. Men nej, så det, det är väldigt starkt för jag känner väldigt starkt så för folk som, som, som verkligen tar tiden och investerar och sätter sig och lär det här. Jag menar att min bror ville lära sig det men han orkade inte. Så att, uh, men jag känner jag känner, jag har känt människor som faktiskt har suttit ner och, och lärt sig det där och det, det är väldigt starkt jobbat känner jag. Eftersom det är, som du säger, en så, så stor tidsvinvinristering på det. Mm, och det enda jag vill lära mig nu det är hur jag skulle kunna få in... Jag kan göra animationer och sånt på karaktärer. Jag vill bara veta hur jag får in dem i ett spel sen och hur det funkar. Jag har liksom tankar på hur det skulle kunna funka och så, men vi får se. Mm. Får följa upp det, helt enkelt. Vi ses om sex månader. <laughs> <Yes>. <laughs> Ja, men då så. Då tycker jag att det var en bra liten del där idag om 3D-modellering i alla fall. Det lilla som vi känner till och det lilla vi är själva nyfikna över. Men nu tar vi faktiskt och tar en liten paus. Och sen så är vi tillbaka med vad som är tv och film och annat smått och gott. Glö tillbaka. Glöm inte att tvätta händerna när ni är på toa. Precis. Ja, det är ett sätt att avsluta. <laughs> Okej, okay. hörs snart Hej Då är vi tillbaka här igen På Unknown Fanboys podcast Och ja, nu har vi lite film och lite tv och annat att ta upp. Men först, eh, vi ska väl se om det finns lite nyheter i veckan från vad det har hänt något. Har det? Jag, menar, har, det? jag har inte fört nyheter. <laughs> först, om vi tar upp en liten nyhet som handlar om eh, gamla eh, skräckkomedin kan man säga, Gremlins. Eh, jag vet ju ja, att Danny som tyvärr inte är med oss idag gillar Gremlins och det ska få en remake. Frågan är, är det värt att få en remake på Gremlins? Vad tror vi? Ja, mycket bra fråga Fredrik. Det är en fråga som jag inte har något svar på tyvärr. Nej, men... Um... Jag kan väl säga så här, för min del, kör i vind. Jag menar, det kan ju inte bli uh, allt för pjåkigt med tanke på att vi... Ja, nu... Vi kommer få dig äta de där orden sen när jag väl släpps så den är skit Ja ja, men det, det tar, vi då. Det tar ja. vi då. Du vet att dina åsikter finns nu inspelade för Ja, ja men det, det är lugnt. Nej, men jag, jag håller faktiskt med. Kör på. Eh Jag menar Gremlins är inte så där säga, franchise som är liksom beroende av mänskliga karaktärer på samma sätt som många andra ser. Det är liksom det är Gremlins det där handlar om. I stort sett. Mm. Så varför inte bara köra på det? Eh, gremlins dyker upp någonstans och ja. Få lite vatten på sig efter eh, tolvslaget och sen så blir det hejfarullan. Mm. Ja, jag har alltid undrat när räknas det som att de in, när att de får vatten, har vatten på sig ändå. För ja, tekniskt det. sett så är ju alltid efter tolvslaget egentligen. Mm. Ja, jo, det är klart. Det kanske skulle vara nattetid då. Men det är ju klart, de går efter den biologiska klockan så jag menar, du får passa dig om du åker till en annan tidszon till att de hinner ställa om sig så att du kan se verkligen hur det funkar <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Så, så bada inte dina, vad heter de? Mogwai, heter det så? Um... Mogwai eller Bengt? Det var någon av de två. Ja, eller precis, Bengt var det. Um... Du får inte bada dina Bengts efter eh, ja, klockan 12 på, på eftermiddagen om du åker 12 timmar eh, bakåt i, i tidszonen mm. Det, kan inte vara lätt. Det kan inte vara lätt Nej, stackars Bengt. ja vi, vi får säga så här att eh, vi, vi, vi, har, vi är försiktigt optimistiska då, så kan jag säga Definitivt, jag måste se dem igen Vi, vi återkommer nästa vecka när vi alla har sett Gremlins igen Ja, du får börja med dem. Så följer vi dig sen om några år. <laughs> um, om vi går vidare här. From Dusk Till Dawn. En gammal vampyrfilm. Eller gammal och gammal. 95 kom den. Um, gammal. George Clooney och Quentin Tarantino. Regisserad av Robert Rodriguez. Uh, och uh, den här slafsiga skräckfilmen uh, ska ju bli tv-serie. Och... Min första fråga... vad Och sen min andra fråga... Va? Det känns och som sen så behöver vi, vi få in Danny som säger... Jo, så här är det. Mm. Och så tar han på sig monocken och så säger jag någonting väldigt, väldigt bra. Skit. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag ska säga. From Dust till Dawn tyckte jag var en okej okay film. Den fick två efterföljare, om jag inte minns helt fel, som... Uh, sög jag vill inte säga de orden. Men, King äh, Kong Baller. Ja, det var du som sa. <skratt> <skratt> um, men, ja, vad fan. Ska de, hur gör de det då? Ska det vara ett, för det är ju egentligen då ett hus där ute och typ bar som man kommer till. Och där så finns det då eh, undercover-massor med vampyrer då. Ska de ha bara fokus på det stället eller ska de följa någon specifik person? ingen aning. Det känns som att vi har haft många av de här reaktionerna på senaste veckorna här. Vi har varit så? Varför? TV... Vad var, var, var då? Ja. då? Det, det kanske är vi som är för konservativa. Vi kanske skulle se det här som, ja men vad kul, en uh, slafsig. För det är lite på borderline splatter det här från Dust till dån. Det kommer ju vara med i tv-serien, vet du? vilken kanaler som ska göra det på andra sidan, det, det kan ju jag menar, vad fan, det finns serier som är väldigt, väldigt slafsida också, liksom um, uh, ja, i och för sig men uh, um, nej, jag vänner riktigt nej, jag, jag, jag får nog luta mot vad Max tycker det här är. och med det sagt så går vi vidare till sista delen. nej, <laughs> <laughs> ehm jag tror nog att Danny skulle säga nej, jag vet inte. Och så får han lite underbett och så ser han lite så här arg ut. Fast ändå inte arg, för han är inte jag arg på riktigt. M missnöjd bara. Missnöjd, ja. Underbett med missnöjd. Från Dags till Dawn uh, som tv-serie får ett underbett av tre möjliga. Om <laughs> um, <och> vi fortsätter. <laughs> uh, Shield. Det är ju alltså tv-serien... Shield som ska komma igång nu här till höst på ABC. Och Shield vad då? Från en dålig tv-serie till en bättre än. Kan vi säga Förhoppningsvis. Ja. Ja, ja, Shield är ju då, alltså, jag glömmer bort vad det står för, men det är så här överdrivet. De säger du till och med i trailern, typ. De, vad, vad innebär det här? Ja, de, det innebär att de, någon ville definitivt att vår uh, bransch skulle stava Shield. Så att... Uh, Uppenbarligen så har det ingen större mening om vad det är. Vad det heter för någonting är inte det bara Shield. Men det är ju de som har hand om de här övernaturliga typ superhjältar i stort sett i Marvel-universumet. Och ni som har sett Avengers vet vem de är. Mm. De är med där vid kanterna med Agent Coulson och, och Nick, Nick Fury. och dem. Så att, Det är ju de då: det är en tv-serie med dem. Med Agent Coulson Han är, han är tillbaka Vid livet är han? Spoiler Ja, trailern <laughs> finns ju ute så. Ja, nej, jag menar mest att han dör i Avengers <laughs> Det gör han ju inte då Nej, men det är, i filmen så dör han ju Han är ju död där, men sen kommer han tillbaka i tv-serien Men vi vet Nick inte varför Nickyur i din lögnhals. Mm, Hur vågar han? Ja, den där men jag, tycker, jag såg traden tycker det verkar väldigt intressant. Jag kommer definitivt sitta bänkar här i höst. Eh, när det kommer. Mm. Och, och sitta här och tänka. Ja, nu blir det intressant. Och sen var besviken efter den första delen. Säkert. Som du brukar jag vara. Det ser 3-4 i alla fall. Men jag kan ja. nog också hålla med. Jag, jag, jag kan nog tänka mig att faktiskt se det här också när det kommer. Och utifrån trailern så tyckte jag det verkar lite intressant faktiskt. Eh, ja. Visst, de här... Eh, det var en hacker-tjej som såg jättebra ut. Som var en supersnubbe, uh, artigent som alla ser sig. Det är modellernas modeller som står allihopa här. Och, uh, och sen har vi Agent Coulson på det här då förstås. Uh, men uh, det kändes lite så här, okej, okay, bara att det blir 902, liksom Beverly Hills- uh, bibbar av alltså ytligheten då menar jag. Så vi vet ju en av dem eller för hon Mingna hon så hon är Asiaten mm. som heter. Hon hon har ju varit, har jag sett i andra hon grejer var Hon har gjort lite blandat. Var hon, var hon med Battle Star Galactica? Hon var med i Stargate Universe som inte annat var hon. Mm. Så att mm. sista floppen av Star Trek mm. eller. flopp och flopp ska vi inte säga den har åt allslutat men inte men det var... jag gick jag vet kvals med vi tänker inte gå in på det för jag har många åsikter om det. Um... Uh, men uh, jag tycker hon, hon är bra skådespelare i alla fall. Så vi har ju åtminstone två stycken där Som vi vet är bra i alla fall. Vi har Agent Carlson, mm. han är bra Och hon som Mingna spelar, jag vet inte vem det är uh, Vad hon heter Men uh, de, de är två stycken där som, har, som är starka skådespelare I alla fall Mm så att, men sen återstår vi att återstå se vad de andra är Men det kan säkert bli bra så länge de har bra karaktärer Så länge författarna de har skrivit in bra karaktärer för dem Och de kan hantera dem som skådespelare Så tror jag inte vi ska ha några problem Nej, precis, precis. Ja, jag, jag håller med, jag, jag, jag kan nog tänka mig att se den här när den väl poppar ut Jag är starkt optimistisk Det får två glasögon utav tre Värst vad jag börjar med betyg här, fast vi inte har betyg. Jag skulle nog ge den två och en halv underbett av 17 möjliga. Tv två och en halv bara? Mm. Jösses, snacka om att vara underlägset optimistiskt där. Alltså. Det är ju underbett vi talar om. Ja, ett underbett är ju värt 3000 uppåt tummar. Jaha! Okej. Okay. Ja, så den skalan är alltså, när du har 17 underbett då är det liksom ja, det är, det är liksom universums bästa. Så, det var lite nyheter. För, vad var Max åsikt angående Shield där då? Ja, vi får se. Han har ju faktiskt sett Iron Man, så han har ju fått lite Shield. Även om inte Shield kanske var mer än tre så mycket. Men, ja. Jag vet inte, är. han har både sett Avengers och Iron Man och där, så att det blir säkert bra. Men de filmerna var ju bra, så att det, håller de om den kvaliteten så blir det säkert bra. Var, var det inte Joss Whedon som han har i serien det, också? Har ja, det? det verkar som det. Han stod i alla fall uppskriven där. Stora jag vet inte, han, han regisserar väl säkert första delen och sen är han väl executive producer på resten av den saken. Det är nog mycket möjligt. Det brukar vara så. Det var ju så de har gjort med många andra att de har någon stora namn som är, är väldigt intresserad av den och så, som regisserar typ första delen och sen så är han med som executive producer bara resten av mm. serien. Och med det sagt så tar vi en titt lite på vad lilla Max kanske har hunnit sett, om man nu har hunnit sett någonting i veckan som har varit det är frågan. Vill du ta med anime eller inte? Ja, kör vi inte. Bara inte 41 stycken förstås. Ah, Okej, okay. ja, då blir det ingen anime då. <laughs> Jag såg Men... igenom hela Shinseki-yori-serien på anime. Det är 26 kravstid, det tog -yori. mig ikväll. Shinsekai yori Shinseki-yori. From the new world. Vad handlar den om då? Det handlar om äh, människor får... Äh, psykiska krafter om man säger, de blir eh, telekinesis och den typen av grejer och eh, det här handlar om tusen år i framtiden efter det har hänt. Det är, lite, det är väldigt intressant, det är lite postapokalyptik liknande med att de försöker en väldigt verklig syn på hur de försöker. De tänker att alla barn som föds kommer ha eh, en, en liksom de kan mörda allihopa med sina krafter ifall liksom om någon blir arg så kan de bara slakta alla för att de har förstärka krafter för vad de är för några om man säger. Låter, det, låter som en överdrift av typ elfenliden Ja, där. Jo men liknande men tänker att alla personer är sådana och hur formar du ett sånt samhälle? Hur liksom utvecklar du barn liksom? Vad lär du dem i skolan för att de ska liksom behåller sig. Vad gör du med sådana som är liksom troublemakers? Hur, hur bestraffar du sådana när de kan döda folk? In med dem i bara. Eller, va? Så är det högt. Ja, ja. Men det är en väldigt, väldigt, väldigt intressant serie. Den är jävligt seg dock. Det tog mig... Jag vet att jag hade sett första avsnittet, sen hade jag bara sett från reviews att den den ska vara så bra jag hade bara inte orkat ta igenom första avsnittet så jag tog och såg igenom hela. Så efter typ tre fyra avsnitt eller något då började det bli väldigt, väldigt intressant och sen såg jag igenom hela serien som jag brukar göra. Jag hatar sådana serier ibland. Hur många, det... hur många avsnitt finns det på? Eh, var det 26 avsnitt tror jag. Ja, oh, vad härligt. Då kan vi få ju, få ta, ta och titta då. på den sen. Jag 25 jag var det tydligen med namn. Man säger, de första avsnitten är väldigt, väldigt sega. De första tre. Men när du är förbi dem, det är då det börjar hända grejer när du faktiskt får, får reda på saker. För att du följer faktiskt eh, liksom en skolklass, som man säger. Från eh, liksom, den tjej då som du följer. Så liksom när, hon, när, när de kommer upp till typ ålder 11 eller något så väcks det. Så, eller, då kommer deras spirit, som de säger, kommer till. För att de... Världen har ju gått under nästan så att det är bara väldigt få personer som har överlevt och hur liksom, det har funnits väldigt stark teknologi men det är som en lost art om man säger att den de funkar inte riktigt än och de vet inte riktigt hur de ska använda dem för de har blivit slöa, de behöver inte teknologi för de har den här psykiska kraften och grejer och man följer den här tjejen från 11 år då hon faktiskt upptäcker sin kraft och vaknar igen och sen så följer man henne till i liksom, hennes liv så det går igenom alltihopa. Och den, den ja, oh, intressant. Det låter väldigt Ja, Du får ta och eh, skriva det här till mig så, så tar, um, ska jag titta på den sen. Och jag tror vi börjar också göra så här för alla där ute som lyssnar. Um, på vår uh, Facebook-sida så kan ni nu framöver även få uh, tips och förslag på just anime-serier. Där kommer säkert Max kunna ordna. Absolut. Jag ser fram emot jag har börjat. börjat tack, tack vare Max så har jag börjat titta på anime igen. Har jag så att, eh, jag är uppe i, i tre serier som jag tittar på nu. Så att, den där lät ju onekligen väldigt intressant faktiskt. Ja, ja, den var väldigt bra. Den slutade alldeles nu, Så Den är um, alldeles färsk om man säger. Och den över hela finns att se på. Så. En ja, riktig färsking. Precis. Vad heter den så har du? Uh, Shinsekai Yori och man ska säga From the New World på engelska, om jag inte missminner mig helt. Men jag tror att min översättning kanske inte är helt korrekt. Du, du får ta och skriva upp den, så får vi lägga upp den på Facebook. Ja, vi lägger upp en länk på Facebook. Absolut. Ja. Är det något mer du har att nu när du är inne på Anime? Uh, från animen, det är mest vart följt alla serier. Det är fortfarande mm. en väldigt, väldigt bra del här. Men jag kollade ju på lite TV-avsnitt här och där. Jag kollar på... Uh, Da Vinci's Demons och Defiant som är riktiga serier då, men det är bara sånt som följer med här. Sen fokuserar jag på anime. De, de håller sig bra fortfarande. De är uppe på avsnitt eh, 6, 7, 8 där beroende på när de startade. Och det är väl en, en i alla fall en sju stycken animer som jag följer som faktiskt har i mig än så länge så att vi får se. De mm. håller sig bra. Nice har utöver just anime Finns det något annat du har sett? Eller var det en tuff vecka? På ja, film? inget värt att nämna Nej. Då hoppar vi över till dig då, Rob Ja Jag kan börja med anime som vi är på den stuket mm. jag, jag har ju då sett äh, Vänta, jag måste kolla upp där, För annars så kan jag inte namnen Och äh, vad har du sett på? Du har förmodligen sett Jag har jag har Aratakangetari så jag började titta på den här veckan så att jag har sett alla delar upp till senaste tror jag upp till vad är det sjätte delen som kommer ut nu tror jag eller de sjunde redan har kommit tror jag vet inte jag har inte kollat avsikt 6 ut ja precis så det att... kommer lite senare i början på nästa vecka jag har sett, sett upp till del sex jag, jag, Väldigt intressant serie faktiskt det, det, alltså, Den är helt okej okay att börja titta på Känner jag När, alltså, för, för någon som Det känns som Det är inte en serie som man ska börja titta på André med Känner jag inte men att det är en helt okej serie, för som, som mig som är på väg tillbaka in i anime-serierna så är det en helt okej serie faktiskt. Och så känner jag med de andra två serierna också, Hataraku Mausama och och att De är, de är så serier som, jag vet inte riktigt om jag skulle vilja rekommendera som introdu, introduktionsserier in till anime-världen direkt. Uh, utan de är ju mer för sådana som har sett anime förut, uh, definitivt. Jag, jag gillar dem allihopa Hatta Raku som är bra är den. Uh, den Den får mig både att skratta och typ facepama väldigt ofta uh, <laughs> Väldigt mycket så här. Nu har det varit några delar som det hände någonting riktigt seriöst i den egentligen Men det var någon fight i senaste delen, var det, men det var inte speciellt långt så det var inte så där. Det har varit väldigt mycket så här komedi och, och så mycket hjälten och, och, och fienden ska man väl säga. Uh, väldigt mycket, hej vad gör du? Jaha, okej. Okay. Ungefär. <laughs> alltså det, jag tycker så är ändå Sushin och Gargantia har tappat lite nu på slutet. Den började väldigt mycket starkare men har gått ner till någon sån här standard anime-nivå och Arata Kanigatari har också varit den har varit mediocre tycker jag av, av serien den är fortfarande helt okej okay att kolla på den några sådana stunder men den är fortfarande av medel tycker jag och uh, Hatarukuman Åsamma den är väldigt bra ändå den är en av de tre så jag, den håller nog bättre nu Sushi Norgagantia började mycket starkare men har tappat det. vi får se, sista avsnittet av Sushi Norgagantia kan faktiskt dra igång grejer igen nu förhoppningsvis men vi får se. Vad är senaste delen i Sushi Norgagantia? Vilket nummer? Senaste av no Gargantia Låt mig se Det är sex, sjuan kommer ut I kväll I kväll, okej, okay. ja nej, för jag har sett upp till sexan Jag tyckte det, det är väldigt intressant Det känns som de är på väg någonstans Men det är en där serie som, som tar sin tid eh, Mer än att Liksom rusha in i allting Men det var mycket så här, första Men det märkte man ju med första två, tre delarna Där, att det var ju typ tre delar Där utan att någonting direkt hände utan de utforskade lite mer karaktären och lite mer hur det var där och så och nu känner jag att det blir blivit lite mer att hur ska han integrera sig i samhället när han nu inte kan ta sig hem just nu så att eh, det känns som det, det är, vad ska man säga, det är en, ett, inte något äventyr snarare än bara en färd så att säga för hur för vi huvudkaraktären en Journey, helt enkelt mm. ja, vi, vi får se hur, hur den går vidare Ja, precis Men det är de tre scenerna jag har sett Jag gillar dem, jag kommer fortsätta titta på dem Sen får vi se om Max kan rekommendera lite fler serier för mig att se på Jag mm, har en serie du kan få sen som är också en av toppen som är bättre än de där tre, men det kan vi ta senare Okej, okay. ja, nej, men det låter bra Så får vi återkommer återkomma och diskutera nästa vecka Okej men förutom det så har det ju varit lite säsongsavslutningar nu på veckoserier Sådana som, som går nu som Supernatural eh, Hade ju säsongsavslutning nu, jag tror det är, vad är de på åttonde säsongen eller någonting? Mm. Eh, Arrow, första säsongen av den här Green Arrow-serien eh, Hade ju säsongsavslutning den här veckan också Väldigt bra, jag har gillat den serien som första delen Um, har tyckten har hållit sig väldigt starkt under hela första säsongen Och det kommer en säsong två uh, Och jag, jag tycker det verkar väldigt Det kommer bli väldigt bra, känner jag um, Så jag, jag håller mig starkt optimistisk för den serien faktiskt. Och jag rekommenderar det starkt för folk som, som gillar såna typer av serier Där det är lite mer action-aktigt, superhjälte typ. um, Och uh, har det varit mer? Jag har inte sett på så mycket mer Det var ju säsongsförslutning av Doctor Who också här igår var det? Mycket bra, mycket mycket bra, tyckte jag Det där ringade utan att jag tänkte på att jag skulle göra det Och, Men jag känner att Doctor Who, jag ser mer fram emot 50 års jubileet specialen som kommer i november faktiskt. Det känns som de lämnade det var en säsongsavslutning kände man ju, men det, det kändes som de lämnade väldigt mycket öppet inför 50 års humylén, faktiskt, gjorde faktiskt jag tyckte de var väldigt bra däremot uh, uh, förutom det så har jag väl inte sett jag har ju sett veckoserien, men de flesta har inte slutat nu. det var ju säsong som slutade på Castle vilket var väldigt bra uh, chockerande slut, ska man väl säga uh, <laughs> Och Hamid Jimadry också som kommer in på sin sista säsong Måste det nästan vara nästa år Eller i senare året kan jag... Måste det nästa vara nu e mm. <laughs> Och förutom det så har jag inte sett några fler serier direkt Utan det jag har sett på Scott Pilgrim vs The World Har jag gjort Och sen avbröt Fredrik mig mitt i The Fugitive Gjorde den förut för att spela in en podcast Så att, eh, Båda filmen har jag sett förut Och jag gillade tyvärr väldigt mycket Jag tycker att den är jättebra eh, Det är en klassiker Ja, det är en jätteklassiker Harrison Ford i sin, sina eh, höjddagar Där känner man eh, Och eh, Scott Pilgrim, en sån här väldigt konstig film Väldigt, väldigt konstig film Men, Och jag, jag gillar filmen eh, Jag gillar inte huvudkaraktären Speciellt mycket, gör jag inte jag gillar mer världen som, som de är Jag tycker den är väldigt intressant och så där. Men jag, jag känner inte att jag har någon direkt Sympati eller, eller något sånt där för, för någon av, av huvudkaraktären Och huvudtaget faktiskt De är väldigt så här. Okej, okay. va? V vad gör du för att Sluta <laughs> Så att Den får väl ett, Två, två gosebjörnar Av fem eller något där Det <laughs> Den kommer ännu mer butik Ja, jag hade gosebjörna förra veckan också. Jaha, okej. Så, att, Aha, okay. så att jag håller på ett tema nu. Ja, ja. Ja. Jag kan säga för min del, jag tycker mycket, mycket om den filmen. Kanske inte just en femma då, men tre och en halva i alla fall skulle jag ge den. Just för att jag tycker om bildspråket överlag faktiskt i hela filmen. Och jag tycker ändå om just karaktärerna faktiskt. Och framförallt hur nästan introvert och... Dum han ändå är, fast han ändå har hjärtat på rätt ställe. Um. Ja, I slutet, ja, men inte i början. Ja. Uh, nej, alltså, jag, vet inte, jag, håller, jag håller inte riktigt med på den punkten. Men det, det som stoppar mig från att ge ett högre betyg är i stort sett att, att jag, jag känner inte, jag gillar inte riktigt någon, alltså de är ju okej karaktärer, det är inte så jag hatar någon av dem. Det är bara det. Jag gillar inte någon av dem heller. Jag är väldigt så här, neutral på nästan alla karaktärerna um, och uh, Sen känner jag att storyn hade lite, lite pacing problems. Den, den borde ha lagts över en längre period känner jag. För allting känns väldigt så här hastigt på något sätt. Vilket fungerar inom filmen direkt. Men jag skulle nog hellre sett att den, den skulle utspelas över en längre period faktiskt. Det hade nog varit lite bättre känner jag. Ja, mycket möjligt. Så det, det är väl det som stoppar mig direkt från er till höger Kanske inte två direkt men, men i alla fall en, en Två och en halv, tre kanske Men det, det är väldigt så här, Det är väldigt på kanten där jag, Det är en bra film. Det är så här film, jag kan se den igen Definitivt, vilket det är ganska stort betyg egentligen För det finns så många filmer som man Egentligen inte vill se igen Eller känner att, okej okay, jag sätter den här. Ja, precis. Eller har sett en gång och okej, okay, jag behöver inte se den här igen. Som jag vet inte, Expendables typ. Jag har sett den filmen en gång. Jag behöver inte se den igen. Jag antar väl att jag kommer se Expendables två igen innan trean, men jag vet inte. Men det är så där, det finns ju vissa filmer som man kan se om och om igen. Liksom typ starta upp dem direkt Efter man har sett filmen. Sett den och sen se den igen. Uh, men så finns det ju filmer som, som är liksom så här att man, ja, jag vet inte riktigt om jag vill se den här igen. Scott Pilgrim är mer så här. okej, okay, om sex månader igen kan jag se den. Typ. Mm. Men, eh, jag vet inte. Jaha, och eh, sen var det en halva på tv eller Jaga då. Men det, ja, det behöver vi kanske inte gå in på. Jag vart alltid så jätteförvirrad. För jag, med, morsan hade den eh, på VHS. Okej. Okay. Jättegammalt. Kurt. VOS är alltså videoband. För de var lyssnare som inte vet. Det. Uh, fanns oh, oh. Väldigt populär på 80-90-talet där innan DVD-er kom. Uh. <laughs> jag kommer oh ihåg God. videoband. Ja, ja. Nej, um, uh, och det stod alltid så här: Titel på filmen: Jag har varit alltid jättefyrrad över den. På grund av att det stod liksom: Harrison Ford är Jagad. Och jag bara, ja. Men så hette inte, så karaktären var ju inte Harrison Ford Utan det var en annan karaktär, så varför står hans namn som är jagad liksom? Det ser jättekonstigt, jag förstod aldrig det När jag var, när jag var yngre Det är där dumma saker Som liksom, man tycker, ja oh, man fattar när man är äldre Jaha, okej okay. Rob Larsen är jagad Ja, precis Två <laughs> Två. Är. Hämnd. Hämnd Hämnden jagad, hur? Ja. Det ja. var kom två år innan. Ja, Roblarsen är Jagad, två. Hemden är i ögat. Um, ja, det, är klart, den... det kom ju en två förstås. Jo, vad? Ja, det kom en två. På Jagad. Ja. Men det var väl inte. Det hade ju ingenting med honom med att göra. Ju. Nej, men det följer poliserna. Ja, men, men det vet ju... ju inte Jagad. Det var ju bara samma karaktärer. Ja, men det, det här är ju ändå en spin-off. Ja, men det är ju inte en uppföljare då, heller inte. Den är ju sedd som en uppföljare Ja, en spirituell uppföljare i så fall Ja, jag har hört att den är sedd som en uppföljare Ja, ja okej, okay, ja. vi kan väl uh, säga det då Ja, whatever <laughs> den, den, den var ju inte så jävla bra å andra sidan Det är ju Jagad som är en bra av dem Ja Den andra hade ju Wesley Snipes som var jagad så då, då var det mm. Wesley Snipes är jagad Två <laughs> Men Harrison Ford var ju jag jagad i första filmen. Hur kan det då vara en tvåa? Jag fattar inte. <går> ja, jag vet inte. Men det har ja, har du i alla fall hunnit och se, sett på det ena och det andra. Ja, ah, oh, uh. det, det har det väldigt segverk. Jag har inte hunnit se Defiance än. Har jag inte så ay uh. ay Men jag tyckte jag, jag, jag, jag Aeros, har Supernatural, Doctor Who, Scott Pilgrim par anime-serier, men då, annars har du inte hunnit sett någonting. Nej, precis. Det, det har varit väldigt seg vecka. Jag, inte jag ligger efter med Revolution också. Ja. Oh. Uh, nej. Jag tänkte fråga Max, därmed. Max vad tycker du om uh, hur Defiance har varit sen, uh, sen sist. nu? För jag har inte sett, kommer ihåg att jag inte sett den här veckan. Men jag känner, Hur har du känt att liksom den har fortskridit? Ja det funkar väl. Okej. Okay. För all del, ge inte ett mer utökat svar, gör inte det. Nej, då gör jag väl inte det. Jag hade tänkt, men om du insisterar så lämnar vi den där. Jag har faktiskt inte sett på Defiance alls. Än. Jag har inte fått ner dem, men det har varit typ... Nu ska nej, jag kolla på Femliga. Ja, det är en värld att se på. Det är ett som allt annat, så att det funkar ju. Ge höga betyg du gör. Ja, ah, det är rätt högt för mig. <laughs> det är tidsfördriv. Mm -hmm. Det är helt okej okay att göra när man inte har något annat för sig. Men de enda två serierna som jag följer just nu är väl typ Da Vinci's Demon och Defiance. de är helt okej okay, båda två. Jag tycker Da Vinci's Demons är lite bättre, men det behöver inte så jävla mycket magi i det, så jag är ingen av, jag, det. Varje gång jag ser det så tror det bara, nej, vad håller de på med? Men det funkar ju, men ja... Jag sitter och jämrar med hela tiden när jag ser på den. Jag kan, jag kan se det framför mig Så jag sitter du Nej, Jag tror han tittar ett helt avsnitt Och sen så är han tyst hela tiden Och sen avslutar han när det är klart liksom. Han bara skjuter in ett litet ord så där bara. Ja, nej. Jag, jag gillar Defiance hittills Jag, tycker, men det är så här serien, jag måste verkligen sätta mig Och titta på på något sätt liksom. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara Jag känner liksom att jag måste Jag måste liksom det, ibland det... finns det ju serier som man känner att man kanske, man inte har lust att se dem det är först när man sätter sig och börjar se dem så tänker jag, ah, ja just det, nu, nu, nu och så ser man på avsnitt och tycker, ja ah, men det var bra tänker man efteråt, sen nästa gång det kommer det bara, ah, ja jag tittar på det sen eller ja. mm. och sen alltså... när, man väl, när man väl börjar titta då är det liksom intressant igen ja, jag vet inte riktigt det, det är väl nästan så jag känner För det, men jag har ju se veckoserier som jag som jag tittar på som är Castle till exempel, den slår jag igång så fort, den har jag, så fort jag har den och tittar på kan inte... sen är den slut så bara nej jag vill ha nästa del nu um, och det är alltid så varje gång, men uh, jag har ju vissa andra serier som, är, som jag tycker är väldigt bra men som jag liksom drar mig lite för att titta på uh, för att jag vet att jag kommer liksom fastna i dem på något sätt uh, för att de är bra, men på något sätt så, så måste jag liksom Ta energi för att verkligen öppna dem och titta på dem. Svårt att förklara riktigt hur, hur man är. De, de som vet hur det är, vet hur det är. Liksom. De som vet hur det är, vet hur det är. Ja, precis. Ja. Visdoms visdoms Visdomsord från Rob här. Direkt från min hjärna till din, dina öron. Precis. Ja. Eh hur följer man upp det Vad har jag egentligen sett? Vad har jag sett? Jo, jag har ju... Jag, jag, apropå tv-serie, jag kan bara flika in det. Jag, jag följer ju den här nya Hannibal. Och, uh, det lät som du sa. Hannibal. Like, like honungsboll. Snarare okay. än Hannibal. Hannibal. <laughs> um, jag måste är det, säga, det se på? Den, ja, det är lite så här, Första tre, fyra avsnitten är ganska så här långsamma på något sätt. Men just som inom ramen som precis filmerna var. Framförallt då Röd drake och När lammen tystnar. Men sen nu när vi börjar komma upp lite i avsnitt så måste jag säga att det är jäkligt bra. Framförallt är det ju Mats Mikkelsen som imponerar. Som spelar just handbo. Jag tycker han gör ett jättebra jobb faktiskt. Jag blir nästan varje, varje per varje avsnitt jag blev ännu mer så här Fan vad bra när den där killen. Vad kul det, det är, Jag vet inte, det är kanske någon bromance där. Jag vet inte. Eller vad det nu kallas. Men äh, jag, jag, måste säga, jag måste säga att den här den tar sig, den blir allt mer brutal för varje avsnitt. Äh, en spoiler nu i sista avsnittet nu så börjar de med att äh, en man hittas på en död på en så här konsertscen. Och de har gjort tagit sig tid och... Vad ska man säga? Hans hals har skurits upp. Och eh, hans nuvarande så kallade halssträngar. Eh, och... Eh, ja, det är någon filu, finurlig seriemördare där ute som... Som har gjort det här lilla dådet. Och det är ju inte Hannibal. För Hannibal är ju, är ju lite nu fortfarande under radan. Han jobbar ju då som psykiatriker. Och hjälper ju hjälten i serien som heter Will Graham. Med både ren och andra. fastan egentligen inte hjälper om man så säger. Men det, det, den serien tycker jag den tar sig bra. Och det ska bli kul att följa den nu. Den är väldigt välproducerad framförallt. Och det tycker jag om. Och det... Jag undrar lite ibland hur de gör effekterna för de ser väldigt makabra ut ibland. Men jag, jag gissar att det är datoreffekter, men jag, jag, kan inte, jag kan inte se det. Det kan vara jag. Norsken, han ser ju sånt där på en gång, men jag, jag, jag är ändå riktigt eh, förvånad över hur bra den är gjort. Du måste ju tänka på att de har ju typ en hundra år på specialeffekter att ta på också. Jo, Absolut. Men en tv-serie brukar alltid ha lite mer påtagliga effekter och framförallt lite mer mindre budget. då. Men den här är välproducerad och hittills har de gjort väldigt bra. Men ja, där har ni om Den rysar skräckserien med lite drama i, helt enkelt. Um... Vilken bra, Var bra att slänga i in det där med drama så att inte alla sitter på och ryser under hela serien. Precis. Men det, är, oh. det är mycket drama också. För huvudpersonen som man följer, Will Graham, det är mycket om hur han är som person, hur han tänker, hur han mår och sånt så. Okay. Är en stor del av det också. Få se nu vad fan har jag sett. Ja, just jag såg den där Star Trek också jag. <skratt> <skratt> <skratt> ja, alltså skådespellerinsatserna framförallt Benedict Cumberbatch står ju ut. övriga ja, funkar. Filmen funkar bättre eller är. sämre än ettan? Jag personligen tyckte den var lite sämre. Okej. Okay. Men det var marginellt sämre. Det var liksom inte en ioner ifrån utan det, det var liksom bara att ettan var lite, lite lite bättre. Den här är ju det är bra pacing i den och den är ju framförallt väldigt bra jord liksom och så. De har som sagt väldigt bra tempo då rakt igenom hela filmen och. Man kanske får lite mer fokus på karaktärerna, särskilt hos Kirk. Och till viss del är jag förvånad att man får ännu mer lite mer karaktärsutveckling på Scotty. Uh, inte så mycket kanske kan man tycka, men det är ändå i vis med andra karaktärer som ändå är ganska kända så är står han ut li lite i alla fall. Vänta, och det, jag ju... det jag tycker är konstigt bara, det är att i, i, i orgin... Eller konstigt och konstigt, de måste ge ett fokus någonstans såklart. I originalfilmen var ju alltid, det var de tre det var ju det var ju Kirk och det var Spock och sen var det ju Bones som det var fokus på. Numera är det ju inte längre där. Det är ju bara Spock och Kirk som det är fokus på känns det som. Okay. Och det kan man ju tycka vad man vill om. För mig spelar det ingen roll egentligen. Jag är ingen sån där överträcker direkt. Så det funkar. Danny har några andra åsikter. Ja, kanske. Men den funkar bra. Det, jag, jag tror nog att jag, jag var lite färgad av att sett trailers. För egentligen så såg man allt. I filmerna. I filmen, okay. så det som när jag såg den. Det var, visst, det var någon liten twist här och var. Fast det hade man egentligen redan på förhand listat ut. Och det var bara kul att de bekräftade, om vi säger så. Jag behöver inte gå in mer på det. Det var en helt klart bra film. Ingen som där som jag kanske kommer ihåg så här allt för mycket i efterhand, men bra underhållning. Och det är så det ska vara på bio: Bioeffekten så Wow! När man kommer ut mm, därifrån, typ. så... Ja, ingen aning mm. om jag precis... Jag tror nog första filmen var ju lite av att det var en sån där reboot och det var just att, att det var så bra i sig var folk så jäkla förvånade för att det kunde ha blivit skit. Och mm. det gav en effekt i sig liksom. Räknade du hur många flash det var? Det var mindre faktiskt. han ja, har väl tagit var... åt sig kritiken lite och alla skämten som har varit runt Kanske, ut. jag vet inte. Jag tänkte inte på att... Men det var snygg och... Ja, bra action helt enkelt Och som sagt, Benedict Cumberbatch Tycker jag är... Fan, han är bra den där killen Lite bromance där också, eller? Ja, kanske det, jag vet inte Men å andra sidan, jag såg Sherlock och det var en jävligt bra serie När kommer den tillbaka egentligen? Den kommer här... Jag skulle gissa i... Sent i höst För jag börjar få lite så Abstinens nu ja. måste, måste se Sherlock Ja, det Men är det skönt vi... i alla fall att veta att det kommer komma. Ja. Jag inte förut, så nu, nu vet man ju det. Mm. Um, och sen slutligen så har vi ju sett en film som heter The Impossible. Och det är ju en femma kan man säga. Um, det är okay. ett drama. Uh, och utspelar sig 2000, i 2004 års uh, lilla land som heter Thailand. Så har de en liten tsunami. Ni kanske har sett eh, någon trailer någon gång, men det här det är alltså om tsunamin i Thailand och eh, spelas av Na Naomi Watts och Ewan McGregor, eh, som båda två har varit med i många stora sammanhang. Det här är... de visar Vilka då? Den, Ewan McGregor, han var i Obi-Wan Kenobi. Ja, Okej. Okay. Oh. Naomi Watts var tjejen i King Kong, om jag vill försimpla ner det. Oh. Jag antar att du har sett dem. Ja, just ja, det. De... Precis. Eh, <laughs> nej, men det är en väldigt väldigt stark film baserad på just en tjej som heter Maria Bellon. Som var faktiskt där med sin familj. Och i princip var med om det som man ser i filmen. Eh, det börjar egentligen med att de kommer till landet. direkt inte så mycket innan, utan man, man ser dem de kommer till landet. Och sen är det egentligen bara svårigheten av att överleva. Den är väldigt realistisk i skildringen och väldigt bra skådespelad måste jag säga. Jag antar att IMDB kommer, att hålla, kommer inte hålla med dig. Angrann jo, realismen. den håller med mig. Den håller Nej, med jag menar på med. att deras goofs-section kommer nog vara fylld med grejer. Ja, Men... det, det, det är ju som sagt... Det är ju en spelfilm. Och alla spelfilm. Ja. Det, finns, det finns ingen film i hela världen som är exakt efter hur det har varit någonsin. Liksom. Så är det ju. Nej, precis. Uh, Nej, men är det en det sån där based on a true story? Ja, det är ju så att uh, den här tjejen som hon spelar... Nu har hon ändrar om namnet lite just på grund av vissa omständigheter och så. Men det är baserat i alla fall på en, en kvinna som var där med sin familj under 2004 års tsunami och... Och med om de här sakerna. då. Och det, de blir ju separerade vid, när tsunamin kommer. Och man får följa då mamman och ena sonen. Då. De har, det är alltså mamma, pappa och tre barn som åker dit. Väldigt små barn då. Mm -hmm. Man får som sagt följa först då mamman och den äldsta sonen. Och det är ganska så... Jobbigt att se en del sekvenser och man behöver inte ens vara förälder för att tycka det. Jag tänkte precis säga det. Det måste ha varit någonting för dig eftersom du har barn. Förvisso, men just den här tror jag nog den kommer nog sätta sig för alla. För den är stark på framförallt hur den visar tsunamin. Den är väldigt bra gjord. Väldigt bra gjord. Uh, jag, jag tänk, först tänkte jag Vad fan har de satt Är det här bilder från Tsunamin eller vad är det här uh, I alla fall senare Vissa så, ser man ju såklart att de För in liksom, effekter men Det är bra gjort och det är bra skådespeleri Och jag kan rekommendera den starkt För alla de som gillar just uh, Jag vet inte om man kan säga Disaster movie direkt Det är ju baserat på verklighet Men uh, det är ju lite av den känslan det är väl lite både och, då, en, lite av en disaster movie som blandat med, uh, med en sån här true story- Äh, konceptet Jag gillar sådana ofta... Var det en sån här äh, eftertext-gej också Som var liksom så här Det här händer Ja, det efter? var nog förtext till och med också uh, <laughs> jag, jag gillar, jag, gillar jag, jag vet inte varför Men jag gillar just det konceptet Att de liksom När filmen är slut Så, ju, så visar de liksom Okej, okay, skriver liksom upp Vad det här hände Med karaktärerna mm. efter liksom, jag gillar sånt äh, ja, Man får man. ju på slutet dessutom Se de, de Den familjen Den riktiga familjen då? Ja Ja, ja. Nice. Så den, den lär man ju känna lite, förhoppningsvis känner man, annars kanske man är lite kall om hjärtat. Jag vet inte riktigt, jag kommer ihåg när, när, vi, när vi fick nyheten om tsunamin way back when, mm. 2000, 2004 där, att jag kände ingenting gjorde jag inte. Nej, varför skulle man, då? har man ingen personlig koppling så du, de flesta håller inte med, de flesta tittar på mig väldigt konstigt när jag säger såna saker. För jag, kan, jag har, jag väldigt problem att känna sympati för folk som jag inte känner. Så att, jag har ingen personlig, liksom, ingen personlig kontakt med, med de här människorna eller något där Det är helt men... hemska saker med dem. Det men där okej. är inget konstigt. Ja, jag, många som tycker det är konstigt. Hör inte? Uh... Alltså det, snart, det blir ju så att om vi i mörkret som vi väntar <laughs> på. snart är vi i mörkret. Snart unga. är vi i mörkret. Jag skulle bara säga, jag, jag hade ju en kollega som faktiskt var där då eh, när det inträffade. Eh, han och hans familj var där och de eh, hann precis uppe i bergen. Eh, så de klarar sig. Men det, då blev det ju lite mer påtagligt. Inte för att jag direkt kände honom så väl, det var bara en kollega, men det är fortfarande någon som du har haft liksom, säkert någon konversation med. Ja, precis. Så att... och då får jag nog tänka till lite. Men jag känner väl inte heller så här. När det händer... Liksom, en nyhet är ju för mig alltid en nyhet bara. Det är först när jag ser något. När jag liksom, Kanske ser... För mig så var det mer... Kanske om det var barn och... Det här låter jävligt fånigt, men djur och när jag såg döda djur mycket liksom och sånt. Gjorde ja. Du har så rätt. Gud vad fånig du är. Ja, jag vet. <laughs> <laughs> men ja, men det var liksom när man först, först ser och hör eller ser det på riktigt liksom på tv eller något. Det, då blir det lite, vad ska man säga, påtagligt. Ja, alltså vi, annars vi, hör, hör man bara. Hela tiden. Ja, men hör, hör du Robbe? Ja, men du, är det inte tråkigt med de här i, i Thailand? Nej. Vet väl inte jag, något om? Nej, jag, jag kände inte. ingenting när jag såg någonting ja. på nyheterna, heller gjorde jag inte. Nej, det var ju så länge sedan. Men du död på hur som helst. Du är av här... ett skal av en människa. En skal av en människa Det är kvar. är hemskt. hänger mig på balkongen. Världens minsta fjol. Världens sorgligaste låt. Nu är vi... Fjol? Ja. Jag har världens minsta fjol och spelar världens sorgligaste låt. Yes. <skratt> Men äh, gillar ni action ser ni på Star Trek och gillar ni drama så ser ni det. Impossible. Men äh, är det är på bio nu eller är det här Impossible? Uh, uh. Det vet jag inte, det kanske. <skratt> jag har inte sett på bio. Uh, uh, avslöjad nu, känner jag. Nej, um, var då? Vad var du sett? Jag är kanske så. var hos en kompis i USA. Också var det väldigt tyst på det, så. Verkl Verkligen bedömmande tystnad så här. <laughs> Ja, nej, den, den går säkerligen på bio Jag kan inte svära på den. Fredrik Olaglig Det var inte jag Det, det, var, det, var, det var inte jag det, det var min dotter, eller då? Ja Stak <laughs> man skylla ifrån sig, gösses Ja jag undrar om den går nu faktiskt den, Jag ser inte att den går så den, den Men nog... kolla upp den istället då Nej, Jag kollar. Ju, jag har ju kollat upp den nu Så den, den, den borde ni hitta ute snart Om den inte redan finns ute och hyra Kanske. Ja den kom ju 2012 Så att den, är, den är nog inte fortfarande på bio Så jag nog inte Kan vi hyra den på VHS? Lycka till då faraste där moderna saker som vi använder av oss här. VOS, Ja, precis. VOS För dig B med B hår på näsan. <skratt> på, näsan. Ja, okay. på näsan. Ja, på näsan. Okay. Stora hår. Ja, hår. ja. Hår i näsan. <skratt> Känner att Danny kommer att uppskatta det här så jättemycket. Ja, ja. Vi ska inte försöka irritera honom allt för mycket. Nej. Och inte allt för mycket, alltså. Bara lite. Bara lite. Okej. Okay. Inte som hans näsa alltså. Nej. Men ja, jag skulle nog tippa på att vi har pratat klart om våra det ena och det andra nu. Ja, jag vet inte om vi har något mer. Eller Va? Nej då. Det har vi inte. Det har nej. vi inte faktiskt. Nej, nej. det är slut nu. Vi har inget mer. Vi har tömt våra hjärnor här nu. Mm, mm. Du hör ju Max, han är ju alldeles utom sig Han är ju helt tyst, han är borta, han är helt för bort liksom Ja, jag vet, till skillnad från vanligtvis När han, har, han bara kan inte få honom att hålla tyst alltså. Jo, men så är det ju faktiskt Ja, precis ja. Mm. Snackar bara lite så här. Ja, men Du har ju hört det där den senaste textureringstekniken mm. det, det lät väldigt verklighetstråkigt det där Julia. Jag känner det. Ja, han ja. låter så när han bubblar Ja, det är därför jag har så svårt att höra vad han säger precis. <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag tycker vi avslutar <laughs> ja, nu. Ja, nu går det ut för och uh, det tar vi som ett tecken för att avsluta. Men ja. uh, som sagt, ni, ni alla där ute som lyssnar, alla fem som är kvar efter vi pratat så mycket Vi var väl inte på mig nu var vi väl <laughs> Alla er som är skyldiga oss att lyssna. Uh, skicka oss kan ju, via posten. Precis. Ni kan ju hitta oss på Facebook och det är bara att söka på Annon äh, Fanboys. Så hittar ni oss där. Och ni kan även hitta oss i vår Steam-grupp och det är bara att söka där på Annon Fanboys. Och äh, slutligen, om ni vill äh, skicka ett meddelande till oss äh, direkt så kan ni det på vår hotmail som är fanboys.hotmail.se. Och då är det fanboys med sata. Det är, det är fanboys Zata på med... Facebook också. Ja, jag tänkte precis säga det. De är sätta på Facebook och på Steam också eller hur? Jag har faktiskt lagt in så att man kan söka på annan fanboys med S också. Rör oh, fancy på teknologi snabbt här nu. Ja, wow. Avancerade grejer. Woohoo. Det här blir nog en <skratt> i avslutning tror jag. Jag, tror, jag, skulle, jag skulle Tippa bara Danny bara. Ja. Och så har han en stort underbett. Ja. ja. Hey hey från oss. hallo, <laughs> He Hey hey. Hey du.